Його голос звучав сипло, щось інколи квекотіло в горлі, і слова видобувалися важко, часом навіть розірвані на окремі частини. І потрібно було уважно слухатися, щоб зрозуміти зміст тих дивних звуків. Увесь цей час його очі були широко розплющені, а погляд непорушний. Думками він блукав десь у туманних далях. Він весь напружився, намагався щось розледіти там за межею, де починається суцільна імла. І, і стало шкода його, і вона перевела розмову на інше. А пам'ятаєш мене зовсім маленькою в школі? У школі ні. А в піонерському таборі пам'ятаю. Тоненьку, непосидючу активістку Борця за справедливість Я була Гарною Страшенно І я себе пам'ятаю лише такою А мене? Тебе? Кому ти був потрібен у школі Бодягуси Тихоня Мене тоді цікавили старші хлопці а після війська ти був нахабним пиєцюрою, який тільки й знав, що вимахувати грошима, і думав, що це найголовніше у світі. Такого тебе я і зараз не люблю. За те, який був мужчина. Ой, тільки не треба мені розповідати. Бачила я, чого варте оте розпущене пір'я. А ну подивись у вічі, соромно, соромно. Ну, не завжди і не за все, мужики, у цих молодих вовках, які тебе зараз обсіли, я пізнаю твої власні витівки, усе й одразу, за будь-яку ціну. Невже не впізнаєш себе в них? Деколи так, тому і знаю їхні слабкі місця. Молодість, гарячковість, неможливість відступу. Холодний цинік. Ось воно тобі проглядає. Те, що я не любила і від чого втекла. Ну, не зовсім від того. Здається, ти ще з дитинства визначила мені місце і найсмішніше, що я погодився з ним, навіть не спробувавши посперечатися. А що я тоді казала? Говорила, що не виявляєш мене в ролі одруженого чоловіка, що я можу бути лише коханцем. та ще чимало чого... Могла науявляти романтична дівчинка, вихована на салонних романах. Але ти запрограмувала мене на все життя, моя мила Чаклунко. Я повірив у твої слова і був щасливим. Фема захист, а ти? І я, мабуть. Ось чому ми утікали одне від одного упродовж життя і не змогли утекти. Не зарікається, я знову, як завжди, першою нагострила лижі і цього разу вже назавжди. Чому вони хихочуть, понубав безсторонній, коли б застав двох літніх людей у цю хвилину. «Маєш якісь справи у місці?» – запитала вона. «Так, деякі?» «То йди. Нема чого тут розсиджуватися». «Так, іду вже». У міській ратуші було тихо і прохолодно. На другому поверсі у приймальні голови не було жодного відвідувача, Секретарка виглядала на вулицю крізь відчинене вікно.